eta zein berrikuntza aurki daitezke dizk honetan, muntztro hilak dizk honetan? Zegauza berri landu dituzue beste diskoekiko? Bueno, berri berriak... berri berriak izateko, ba, igual, bakarrik temporanak ertzen dena ez, ba, igual, tantanak eta holen ez. Abur ba, besti, ba, desberdinena da, ez, zutarren historian, igual, ez. Baina, bestela, ba, igual, abur bat lan ditugu, ba, bete gausak baina asko zu beturtendiaz ba bomboak ba, ba, beti beti jo du bi bombokin borsa baina dibesuingko bomboak ba beste soinu badutes asko bi potenteagoa ba. eta gitarrak ba, ba berdina es beti landu dugu ba antzeko gausak igual es bueno, igual disko honetan ba, bigarren diskuan baino gitarra akustiko gitxo eta daozez baina bueno daoze ba ori ba denborak beste beste ambiente badala eta Eta eskutitzabe bai, badala hori bestea, beste bat, nahiko suabia bezala, baina bueno, instrumentala, guretzat, bueno, oso palita ez. Eta gero ja bestea bai, dia, ja, bakkaina ez. Baina de... e, berrikuntza hundiena igual izan, izan lehike ba, soinuaren aldetik, ez? Ja azkenean lortu dugu pizkabat bilatzen gegun soinua, eta baiteare, ba, zelanaren egin dugu disko netan, ez? Bestiekin konparatuz ba, oso desberdina izan dela, onga. Guria ba, guria den lan bat bezala askoz gehiago sentitu dugu diskoa hau ez dakit de, uste dut ba hori, soinuan aldetik eta la, komposaketak uste dugu ba hil berdinetik doia zela, ez gutxi gora bera baina Hau da, igual indezuena da zuen bideari jarraitu eta hobetu Hori da, ba gure bidean jarraituz, ba de, bigarren ja ikusten sanon ze aldaketa zeguan ja ba Estiloen aldetik ba pizka bat ba heavy Berriaren barruan sartzen ginela, es ba, dauden tendentzia guztiekin eta ba ja lortu dugu horian ja, gehiago desarroiatzea eta hori ba, sakontzea joera hoietan. Hondasun gehiago daka, es azkenengo diskoia da, ja, joera horretan ba, momentu hontan Javiaren barruan dauden tendentzia guztien ba movidari ez da. Bai, gaina eh, entzun ondoren hori iruditzen zaitez, alde batetik joeratan joeretan, ba, igual eman dituzela joerak muturre eraino, ez? E, joerak, ez dakit, e, azaletik hartu baino e, joer hartu eta muturre eraino, ez? Es, ez estremu batean, ez es, eman eh, dituzela, nola ikusten dezu, ez eko hori? Bueno, nire ez dakit nondorzen muturreak, ez gauria purba dut, pakuitza bere gurean endezakena, baina... Ni ba, ba, ez dut da ez da esan leken barrura sartu ba hori soinu maian eta hori ba, lortu du da, hori, ba, hobekuntza ba, obe kontzabat, es, ni ez dut neko arbia igartzea, ba, dana da askoz be dana soratsa da batera ¿Globo basa la formatza en esta gitana? ¿Bestis guste? Compactors doias, es? No es de gute, estilo en bar, barrua y va a ba, ir ba, gusten ba, adibidez canta, de en bora canta, no es suavega dala instrumental a besela, bestia va a ba, igual a gogorra, azken ba, nengo atendentia a berria a besela, es, ta orduan, ba, Da guri gustatzen segun, ba, estilo guztien hori ba nasketa bat eta ba zutagar, ez dakit baina sutagar da beti ere beti beti izango da sutagar ez da. Same ni gustoa nei gorri gelditza dela ez dakien nese ta diskoa igual esentzun esauna -esa ez esa izan ondiko berria delako ba taberna baten entzun eskero bat, ez es bada izaten den moral kabestia igual ba porba torsoi arrapatu zakela ba sutarreko bat ni ustut dira arrapatuko dela sutagar dela ez Nahiz eta, ba, ba, komento ditugun, ba, desberdintasun horiek euki, ero aurrera pen horiek, ero, bueno, ez, ba, bai, dala sutar argi dago. Bai, eta alen esan dudan nari jarraituz, ni komentatunen izan pixka bat, ba, adibidez e, pixka komentatuz ez, muturreko joera horiek eta hori, ba, kantu lasaia sartu dituzu, baina, agian batzuk inoiz baino lasaiagoak beste batzuk gogorra, baina inoiz baino gogorra guak. Ba, ezke, ikusten dugu naia ja, ba, gure, gure ere dakit bezala ba ja ahonditzen dala, es eta ja ditugula ba pila bat influentzia eta pila bat eraba gure gure musika ba erakusteko, es ba, momentu esberdinetan eta eta eta era ezberdinetan, ba, oso gogor edo oso bizkor edo oso astiro eta oso bigunez ez dakit googaren bezela es igual hasiera batian hasi ginenian ba jebi klasikotik ibiltzen gina ba igual be bai teknikok igual es genukagolako nibela handia gori beste gaurza batzutan sartzeko ez, seren hasiera hori ba, itzen genuen algenuendata ondire politzi izaten da baina ez dakie gero ja hori denborarekin kontrol gehiago hartzen duzu su zure instrumentuan bai eta posibilitate gehiago dituzu ba, beste beste kanpo batzu ba sa saiatzeko edo eh? ez dakip Bai, gero jarraituko dugu hitz egiten, orain bigarren kantua entzungo dugu. I'll be back in life, life, hoxe daba zutagarren lanberria. Munstro hilak izena du zuen irugarren iraupen luzeko diskoak, eta zergatik jarri dio zuen hain zuzen izenburua audizkoari, edo bestera batean esan da, zer esan nahi du munstro hilak e, izenburuak? Bueno, izenburua da abesti baten, abe bai, ez? Yes? Eta, bueno, abesti hortan itxai ditendu apur bat, ba industria industria maiama ba, ondes hori buruz, señora Riburu es orrejegitzeitan da ba konparatuz ba industria dial baltosono eta beselakoak ba mustroekin konparatuz es eta bueno horren ba, araberatera da portadako marraskia be bai yes? eta bueno bagero itxak, ba gero hitzeak ba danetegitze da, netik itxegite, da be, baina bueno agur bat betiko ba guk erabili ditugun gai eta es gutxi gorabera ora hori egoera politikoa eta da, ditugun arazo guztia ba adibidez denakitzakotea bestian asaltzen da nola orain gertatzen ari diren gauza gustien aurrian ba jende pila bat ir, ba, ez duela ez duela ikusten ehz eta denakitzakoote galduen du dugu ba, beste batzuk adibidez ba bat ba, amodioari edo amodioari buruzkoa ba, lanik saienan adibidez preso batekin egin genuen karkseta batetik batera ditugun konklusioekin edo beste bat basajanaren eremuan un... ba, basa, ba pizka bat ba horregazko edo holako akelarrezko mobidari buruz da zetak. betiko betiko gaiak ez? pizka bat mitologikoki bebai basajanaren basa, eremuan pizka bat ikutzen da eta hori ez da ke Eta muntztru asko daude gizarte honetan? Ba, Zori txarrez bai, ez? Hori argi dago, ez? Muntztru pila ba daude eta iak egongo balira ba, hobeto ez Besteak beste muntztru guztien aurka dihoa dizko Hori no, seguro <laughs> Eta bestalde, lehen bat hitz egin dugu, grabaketari buruz, eta bar, eta horreitzen aiz nola diskoaren aurkezpenean zerbaita ipatu zen duen, zerbait baino gehiago, ba, e, grabaketa studiari buruz, eta guzti horren inguruko zerbaiter esan zen denun. Zuek Lorentz grabatu duzue., eh? Bai, bueno, lo, esan behar da Lorentz Horrekortz berrezeko estudio ba, txiki badala ez, eta bak bat gure aldaketa bat bebai hortik hortik jonda, es ez? eh ezaguna ezen studi batetan grabatzea pizka bat ba bat bezala suposatzen zuen eta gu ba, pauso hori eman genuen ziren geun dena ja pizka bat e, kantzeuta bezala ba, ikusten ba, izetan edo grabatzen genuela eta leengo ez genuen lanortzen e, gurai genuen soinua, eta gero ba hori Kriston Garestizia ala studi zuak eta Eta e ezin ginen hortik ibili, ez? Eta orain behar genuen lan pila bat hitzea estudio batean, eta horretarako hor pila bat behar dira. Eta ez dakit. Bai, eta hori, eta horrean, bera ba, ba, joan ginean, apur bat arriskoa izango zaren, daldes horretik, ez? Baina guk apostu hori negin behar nein, be bai, ez? Apur bat, beren ba, ba, esatzen zuna, ba, mostrua ba, kiltzea ba, apur bat, bai, ez? Gu ez gauz, ez hitzak egun bapere guztatzen, ba mitifikazio zego ba, ikusten ba, ba estudion baten gauza batatera laika eta bestela es eta estudiona zeinda kresto mitzura akana ta proba olan olan mugitzen da jende asko es baina ez bakarrik apoko jende talde talde mailatan bai es edarduan ba un eginuan proba bat beste gosa berri bat aurkitu ba, eta ba bestalde alternativa haua bezela es eta hori ba Juan Ginaren Lorenzoa eta bueno ba Geldizuinano suposi que lan hecho con formas ba Aitorrekin Ba bueno, le eta oso importante da ja betseko orduan ba gi Gironian aotea, ez, edokitzea presioa ba, ba ero denborarena ero ba naikola seitzegin itzon beti laniaan, ez, beti aurrera pasuak ematen eta ez ginean duten bokaldi johaten, ez, laniaan, baina baina lasai be bai, ez giro nian, eta gero ba ba Kriston lanak, Kriston lana berak, bai berak bai guk eta Eta oso oso gustua da. Askotan komentatzen da, ez? Ba, musikaren musikaren kreazioan ba pia bat inspirazioa eta holako ho, sentimentuak eta ba diela eta ezin da lantegi batean lantegi batean grabatu, ez? Eren sortzi ordua kamaitzen dira ni o igual momentu onena grabatzen hasteko eta teknikoa esaten du amaitu duela eta gu horren ezin dugu bizi. Gu sartzen garenean ja ba, egon bergara gausa bat lortu arte eta Eta horretarako behar badira 15 ordu edo berdiena, ba, itzen dira, ez ezin da hori begiratuta, bueno, 2 ordu gelditzen dira, eh? Grabatu hau eta hola es da. Eta gainera hori, gero presioa bebai, ba, eh, e, disketxa konturatu berdia hau oso txikiadala, da Euskal Herria oso txikia da eta erabiltzen dituzten sifrak eta ez dira, ez dira Euskal Herrikoak, zeren Disko bat, bos mila ale edo saltzen badituzu, kriston salmentak dira edo amar mila ale, eta ordaintzen daintzen sauz, ba, beste disko bat bezala, estatu bat edo salduko zela, ba, igual ama, amar kopia kopiaztu dizio bat, hori, hori ez da inundik ere, hartze eta konturatu behar dira, horrela ezin dela lan egin, ez? Oso, tx, oso txikiagala merkatu, ez dakit? Eta hain garestia dira beraz ba, estudiak. Oso, oso garestia joe, ez, egon gara komentatzen, aitor harino, e, udo hontan egon da Estatu batuetan, eta esaten zeban, ba, adibidez Juan Luis Gerra azkenengo diskoa grabatu zeban estudioa, ba, ez dakit ziren amabos mila do presio normala, eta bueno, denbora ya, bat egon eskero ya, ba, zu e, estudioa okupatzen, ba, egiten dizutela ja presio bat, engua ba, bezalakoa, ba, mahar mila doa maikamila presetatako, eta estudio batzuk kriston adianak, eta gainera kriston teknikoekin, ez? hemen inork ez daka handakaten esperintzi, ez? Eh? Orduan ez daki nondik nondik abisen, amen, ez? Eh? Eh, orduan zuek, hoi gusten dezu argi, ezen mitifikazio handia dagoela... Hori argi dago, ez? Eta gainera gure lanarekin animatu nahi ditugu Euskal Herriko talde guztiak ezpentsatzeko juten badira, ba, izetara edo elkarrera hori or, kristona dala, ez? Kristona izan behar da, egiten duzun lana, ez? Eta horretarako etxean bezala gomba azera lan egiten oso gogor, ez? Eta da dela, kristone estudio txikia bebai Euskal Herri eta jendea askoz ba hori personalago dela tratua, bakarrik, es, eta ez audio hori ajojonuta joedes da que ya bagoyas la ordu grabatzen ez dakiz ser, naqueta eh? grabatzen dian bezela, kez, ba egon berda lasai eta eta hori, eta giron onarekin, es. Dena den estudio batean, estudioaren kalitatea bezain importantea da hori, ez Eh, teknikariak zenbat kasu egiten dizun eta zer nolako harremana dagoen eta zen gustatzen saion Taldearen musika, ez? Es hori que, da eta gaur kometatu duguna, dibidez, aitora harinokin hori gertatzen da, ez, eren, doia, go, goiazgu bat talde bat pizkabatian e, famatua dana, ez, eta edo doia, e, edo zein talde, ez, ez duena igual, inoiz jo zuzenien eta tratatzen dio berdin, berdin, ez, eta bera sentitzen da talde baina al 100%, es, eta hori da, hori da behar dana, ez? nahiz eta gero ba, igual berari ez guztatu gauza bat edo beste bat, baina berak taldiak indau denbora guztian animatzen, eta gero entzuten duzu beste teknikoen gauza batzuk eta hori ba... Gauza batzu dira oso... Teknikari te asko oso nahizan daitezke, baina ezbazai... E e Zeu musika guztaten, ez bai zuek, aza ondirik egitenez. ez... Alperdi gala, es. e Eta esaten dute gauza batzu, ba, zu... Ez dakizela jo behar duzu hori, eta... Ez, ez, ez duzu merezi soinu hori... Ez dakizela gauza batzu, ba, tipo de despreziatzen jendia... Bai. Ezin duela tekniko bat hori egin, ba, eta... Ez dakit... Olako gauza kamaitu behar dira... Bai, askotan hori entzun izan da, ez, teknikariak esatean, ba, hau hola egin edo, baina, e, ust, nik uste dut taldeak behar duena da dela estudio batean, albedi, eta errespetua ere Respetua hori, baina guztiz, guztiz, guztiz, e, e, eta askatasuna ere, ez Bueno, eh, orduan zuen esperientzia Lorenzo zen oso, oso nahi izan da, eh? oso, oso guztura izan zarete. Alde batetik hori ez, eh? guenain arte esan ditugun gauzak, eh, askatasuna, respetual, asaitasuna eta girua ere ez. Eh? Etxean bezala zeundeten, grabaketan. Bai, bai, bai. Bueno, ni uste hori ez izan bez. Girua bakarrik ez izan, kristal aldaketa egu horreko diskoak erbatzen giro txardian ez geroan guk batu gu. Personalka txardak ez ditugu eduki ez. Eh? Baina bai lortu dou, hori, ba, ez da horario konkretuak eta ez da sorduan, gun momentu batean apur bat ez da ez da estudioaren jabe, baina ba harremana lortu genulako beraki bai, baina claro, herbatzen genuan ba Goizian igual bajua, Arratsaldean goazen ginterekin da, da gero gabetan e, programazioak egiten edo in bezana da gelditzu gabe, ba, ez. Eta ez daki da, ki, da beste dugu beste erabatera, ez? Ba, gugik guztema benuan, ba, errezkoazala, igualla, hotxak inaziz, beste egun baten gaizkibiliko zen, eta ondiokan, gitarra bugatu gabe zen ba, hotxak inaztik inan, ez? Eta buru batera eman ba, ez dakit, lan hitxeko formiaz da izan, ba, beti eta oman bezala estruktura haua, ez dakit, ez? Eta... ba, hori, ba, beste erabatera eman era dugu, ez? Eta gero, bueno, bebai, <coughs> loren txotakana bebai, karo da, Estudio Miami vai, bai da txikiagoa, baina estudio ona da bai, claro, eh, que potserra de balu, ba, esan posible izango diskunak ateratzea, ez, Equipo be, ona da. Bai daka ikusteko mailan, ba, ikusten dea, ba, karo, beste estudio handiekin konparatzen, ba, gelak asko ez betxiagoak gelak eta eztaque, eztaque ba elkarro ikusten modu zu e, gela maila, maestro ba, reberak eta ukiko ituztes, eh, kesto gelak politzak dira, ez. Ez da bueno, ba bestia vaserriba da, txikiago bada, baina bestela efecto Maian eta teknikoki deslogoso oso oso da, oso da. Ustari. jarraituko dugu hitze egiten. Goazen hirugarren kantu a ah, entzutera. Lanik zailena. Eh, Diskoa kalean dago dendetan, baino zuen urrungo helburuan noski zuzenean lan hau orkestea izango da. Eta horrela, uste du diskoa Euskal Herriko hiriburuetan orkestu behar dezuela, Laister, ezta? Bueno, hiriburutan da, da herritan, bai. Ba, pur bat, abenduan edizentugun muztu diala sei konsertu eta urterririan ongoz ditugu, ba, lau bat, eta irtengo dianak ez, bapur bat presentazioara erabiliko ditugu, ez? Eta badana sartu dugu, ba, bira baten barruan ba, zutar ba, muztu egiak zuzenean, bezala ez. Eta, bueno, ba, segin egin abenduak laguian lezakan, eta, ba, ba, bueno, hengo dugu iruña reverendozen, por bat irburua, quezaten ez, zukezandozen, bezala, gazteizen hengo dugu elefante blankon, Bilboan behotzeu, bueno, konzertu andi hortan, dut? talde Garala eta gero, bueno, Donostian ongian badomeka hontan egunkarian, ez? Baia, bueno, izan, adiez, ba, Donostiko izan gure konsertua Baya, bueno, ez? Baia, bueno, ez neita edo nahi gabe, baina horrela da, ez? Nik emez erranda. Ez da tokatu egendela eta... korrela, ez? Desde gu bilatu dugula Bizkaia, leku batzuetan bai eta beste batzuetan, ba... Bai, so, gu gehien aurkitu ditu guntokia, bueno, hiriburu batzu beha, baina hortaz aparte beha herri batzu beha izan diapur bat, behinatu ba, mapanetak. Eta gien altxeko, ba eta raaltzeko ez, da hori da Markina, Dalesaka, Tolosa, Gasteiz, Bayona ere ba, ikusten ditut. Ba, Zerren. Hori da, algortan, mehon ginen, apur ba, bat, zei Orduan berriz ere, eten gabe eta denborari gabe, ongo zarete ez? Bai, amendika horrera hori, jazten gara berri hobe pila bat hotze, eta gainera gaude orain bideo abe bai banatzen, atera dugu bideo bat zuzenean, eta hori gaude banatzen zeren gu dugu produziok guztia eta baita ere gau digitzen, ba, banaketa guztia. Zuen kaxi egiten egin zate, bideon. Bideon, dana, da, dana da guri ez. Eta, eta arduan, hori, nahiko pregón lampetu taero bueno, baina gustu Orduan badezue zure eginik, ez? Bai, bai, bai. Ez dela kejatzen. <laughs> Joer. Sin Bai, ba, ez dakit, e, bukatzeko nahi badezue komentatuko dugu e, orain datorren kantua. Laugarren kantu honek konbidatu berezi badauka, ez? Uste dut. Bai, bai. Gari ez zainak da konbidatu hori eta ba izan san pizka bat, eh, gu Ba, bilatu gabeko, gombidatu ba, zeren, egun hortan zekan Euskal telebistako programa baten grabazio eta azkenean atzeratu egintzen, eta bezan zuen, ba, jurretanago eta noia, Lorentzoran, nire lagunari bizitatzera, zeren, aitorren oso laguna da, ez, uhum. eta... Hasi azizan entzuten, azizan entzuten, eta ba, sartuko nituzkenia bot bat, eta gube bai berari animatzen ez, eta jo, ezan ziren aitorriz elan abestu, igual pizka suabiago, ez daki zer, eta azkenian hori gertatu da, ba, bere ba kolaborazioa ez. Zaten hori gaba bat, kreston filinakin ez, eta abestizia ertzen zen, eta ba nosko espacial akiro especial batean ez, eta Al ez anedota polita izan zen, ez? Aldo zarretik pentsatu gabe, eta haulen ertzen zen, da... Oso el, a ver, be, a bestia da diskoko igual beresiena, es eh? jende guztia komentatu du, eh? da, oso desberdina, ziren lengo baladak be bai, ba adibidez Itzaropena edo lengua be bai zure horrak makurtzeniz badira, balada batzu baina pizka klasikoagoa bezela, pizka normalagoa JBEaren barruan, es baina hau da ja, a bestia ba bat apurtzen duena, es piz, ba, gure estiloak, edo no? pizka eh. beresia, eta guretzako oso politza da, baina jende bat ez hau ez da kez, soy un ensayo, soy bai, eta entendute abozale menlo ez da oso ez erritmoak ere ez tira oso desberdiena desortan daos espainola bat bakarrikolan atxean da abesteko forma neustu da la desberdiena esan suavia ba besterik gabe entzun egingo dugu eta amarra gainen dauzkagunez ez dakit, beste bat arte, eta ondo segi gal lebaskarik asko gabon Ba bezala Irtetxe kualidala nahi du saiatzea lagonetan betan nahi zena horai behar dut zutagar taldetik, plaza talde batera joango gara. Minxoriak da plaza taldeu eta ipatu azte hurunetan egingo dituela azken kontzertuak Minxoriakek hoi hartzunen, eta arrutan, hoi hartzunen ostiral entzango dira, eta aurrungo unean arrutan. Gainera, kontzertu hauetan, Mintxoriak sortu zenetik, mila bat zirunda iruroita sortu zen Mintxoriak. Ba, urte hauetan taldean izan diren musikariak, eta beren bertsuak egin dituzten taldean musikariak ere izango dira kantaldietan. Desteak beste, Nico Etxart, Barrabaz, Jimmy Arrabid, Ange Dualde, Nacho de Felipe, eta Anxion Laka, Oskorriko kideak, Roberto Mosso, Zaramakoa, Katu, Baldin Badakoa, Tapieta Leturia, Rupero Ordorika, Fermi Miguruza, Mikel Garikoitz, eta, bueno, jende asko eta sorpresa ugari izango dira. Eta guk ostiralean oi hartzunan izango den kontzerturako, zenbait zarrera dauzkagu hemen sozketatzeko eta gure telefonoa hautseda, bost-bost seibi sortzi zei. Beraz, Mitxoriak taldea, azken aurreko kantaldian, doain ikusi nahi baduzu e, Oztiralean oi hartzunen, bos-bos zeibi sorti sei, telefonora dei ezazu. Xabar bateki bainan Ez du, piantzen, piantzen, harina zena Ez du, horkitzen, horkitur jada dudana Ez du, piantzen, piantzen, harina zena Ez du, horkitzen, horkitur jada dudana arenda maiella no la di tu e yakina nuche mai danza es tu biancer biancer na bian rina senna es tu o kitzen o kitu yaladu da na es tu biancer biancer na rina senna es tu o kitzen o kitu da na